Din partea autorului, cum am răscolit un continent? Oricât aș fi fost de optimist și chiar dacă am pregătit aproape fără greșeală aventura mea australiană, nimeni nu se putea aștepta să revină acasă cu întregul continent la degetul mic. Am plecat cu un program mai mult decât ambițios și dificil, mai ales raportat la dolarii pe care îi aveam și la timpul propus, 70 de zile în total. În cel mai bun caz, aș fi putut vizita coasta de sud și coasta de est, adică zona cuprinsă între Adelaide, Via Melbourne și Sydney și Keynes, incluzând în acest itinerariu 5 din cele opt state și teritorii ale Australiei. Oricine aruncă o privire pe harta continentului realizează, fără mare dificultate, că era vorba chiar și în această variantă restrânsă de aproape 10.000 mii de kilometri adică dublul distanței dintre Moscova și Lisabona. Totuși, pe schița de hartă inclusă în proiect am trecut și alte trasee, menționând la legendă cuvântul facultativ. Aceste trasee aveau în vedere Kakadu National Park în extremul nord, Perth pe coasta de vest, insula Tasmania și Alice Springs în deșertul central. În aceste condiții, nici vorba nu mai putea fi de noaze, la îndățară situată ca un apendice în coasta Australiei, la circa 2500 km în Oceanul Pacific de Sud. Acum, după ce am revenit acasă, întreg și nevătămat, și cu o premieră românească absolută, căci n-am văzut, n-am citit, n-am auzit de vreun român care să și propus turul Australiei, aș fi ipocrit și aș fi invinuit pe nedrept de falsă modestie, dacă nu aș mărturisi bucuria acestei reușite, una mult peste așteptări, poate chiar neverosimilă, dacă nu ar avea explicațiile ei. Nu ar fi prea frumos din partea mea să insist sau să subliniez meritul personal în această aventură, dar nici nu pot ocoli faptul că factorii obiectivi care au făcut posibil marele tur al Australiei au fost puși în mișcare exclusiv de mine. Pentru a mă face realmente credibil, reiau aici scurte, dar semnificative fragmente din două scrisori ce mi-au fost adresate. Citat It was delightful to meet with you this morning and I hope I have been able to guide you toward obtaining the assistance you require to obtain the most of your visit to Australia. Am încheiat citatul. 4th December 98. Gemma M. Tisdell, Visiting Journalist Programme's Coordinator, Australian Tourist Commission. Cited, Romanian Marco Polo, Grand Tour of Australia. As discussed, I have attached to this letter a list of contacts for each of the Australian World Heritage Prosperities your plan to visit. I strongly advise you to contact them as far as possible in advance of your arrival to make the best of use of your time at each destination. Am încheiat 8 December 98, Daryl King, Director World Heritage Ați înțeles așadar că obținam un foarte important sprijin exact în ceea ce mă interesa mai tare, Programele propriu-zise de documentare mai cu seamă în zone în care se ajunge foarte greu sau sunt prea întinse. Cum credeți că am reușit să smulg aceste valoroase promisiuni serioase de sprijin? Ei bine, vă rog să citiți cu puțin tică atenție acest raționament prezentat în timp ce, pe masa la care discutam, erau etalate cărțile mele, documente ale fundației Marco Polo și ale expediției. Recomandări legitimații articole din presa de pe alte continente asupra călătoriilor anterioare. Toate stăteau alături de micile atenții pe care le oferisem deja ca un simplu dar surprinzător argument de început. Raționamentul suna cam așa. Mă aflu în Australia dintr-un real și sincer interes de documentare, după ce am vizitat toate celelalte continente. Nu m-a trimis nimeni. E o acțiune personală, organizată pe propria cheltuială și nu am venit ca simplu turist, ci pentru a face țara dumneavoastră mai bine cunoscută în România. De altfel, cel mai important rezultat al documentării va fi publicarea unei cărți asupra Australiei, înainte de desfășurarea jocurilor olimpice de vară de la Sydney în 2000. Cu banii pe care îi am, voi putea vizita unele zone despre care negreșit voi scrie, pentru a publica mai mult, trebuie să văd mai multe, iar pentru aceasta am nevoie de sprijinul dumneavoastră. Precizez că mă asigur din buzunarul meu, accommodation, Cazare și Masă, sprijinul dumneavoastră având în vedere numai programele de documentare în diferite zone unde voi ajunge tot prin forțe proprii. Trebuie să recunoașteți, așa cum au făcut-o și cele două oficialități, că raționamentul și argumentele conținute în el nu puteau fi dărâmate decât prin invocarea lipsei reale de posibilități, prin înțelegerea mesajului sincer de prietenie sau prin lipsă de interes. În unele țări mi s-a întâmplat din păcate ca măcar unul din aceste argumente să fie valabil. Și atunci? În Australia am găsit însă și receptivitate și disponibilitate și interes. Cele aproape 30 de programe oferite, complementării, sunt o dovadă clară în acest sens. Totuși, aceste recomandări de principiu din birou și de la centru nu s-au concretizat direct și automat în sprijin pe teren. La fiecare din cele 12 organisme locale a fost necesară reluarea demonstrației care, din fericire, a fost la fel de eficientă. Uneori mi s-a întâmplat chiar să obțin programe, discutând direct și personal cu manageri de agenții turistice sau alți responsabili din diferite domenii, de exemplu în Tasmania, la Adelaide, în West Australia și la Alice Springs, sau în alte situații am fost nevoiți să plătesc o parte din biletul respectiv, ceea ce, datorită interesului pentru zonă, am făcut fără cârteală, de exemplu la Great Barrier Reef, la Kakadu National Park sau la Kangaroo Island. Am lăsat la urmă un argument foarte important, poate cel mai frumos, folosit cu aplomb încă de la început, a fost calitatea onorantă și angajantă de altfel de membru al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, concretizată printr-o recomandare călduroasă și convingătoare din partea Secretariatului General al Comisiei, domnul profesor dr. Victor Iancu. După ce am primit aceste asigurări de sprijin, mi-am reconsiderat imediat întregul program și am luat câteva hotărâri importante care aveau să schimbe mult în bine cursul documentării și itinerariile. Am ales să-mi concentrez toate eforturile, financiare fizice-intelectuale, moral-volitive, etc., spre acest Grand Tour of Australia. Am renunțat așadar din capul locului la Noua Zeelandă. Am dat o treime din toți dolarii pe un bilet în circuit, cumpărat de la compania Greyhound Pioneer, Australia, cu valabilitate 50 de zile, astfel încât să am transportul asigurat pentru a atinge cele mai îndepărtate zone care mă interesau. Traseul conceput în asemenea condiții presupunea firește unele cărătorii lungi de 20, 40, 56 de ore pe distanțe ce se măsoară cu mile de kilometri. Aceste trasee se călătoresc de obicei cu avionul. În mod normal am hotărât să-mi drămuiesc și mai mult banii ce-mi rămăseseră, chiar dacă pe parcurs am primit sprijinul unor românii moși de omenie, care au rămas plăcut impresionați nu numai de programul meu imposibil, ci și de optimismul, încrederea și încăpățânarea mea de a-l duce la capăt. Cu noul program astfel structurat și pe parcursul desfășurării lui, îmi să o singură problemă încă nerezolvată legată de Tasmania, fiind o insulă situată la circa 250-300 de kilometri sud de Melbourne, iar capitala, Hobart, la circa 600 kilometri. Nu aveam decât două soluții, dar ambele la fel de costisitoare, circa 200 de dolari. Era vorba de transport, fie cu vaporul, fie cu avionul. Am cântărit situația sub toate aspectele și, în timp ce mă aflam la Adelaide, am luat o hotărâre care m-a dus în Tasmania, cu vaporul aș și consumat prea mult timp, iar cu avionul aș fi călătorit doar o oră și aș fi plătit aproximativ această sumă. Consultând un oficiu al companiei aeriene Qantas australiană, am aflat că un bilet cumpărat cu 14 zile înainte costa cu aproape o treime mai puțin. Am ieșit afară să fumez o țigară și să-mi reanalizez timpul, programul și banii. Am intrat din nou în birou și am cumpărat biletul cu 189 dolari. Din acel moment eram sigur că voi realiza ceea ce nu speram la începutul călătoriei. Și parcă, pentru a pune capac acestui periplu în forță, am trăit și experiența centrului deșertic în zona Alice Springs, Uluru, Cata, Juta, pentru a mă convinge cum arată și ce înseamnă adevăratul outback australian, nesfârșitul teritoriu arid și dur, foarte puțin populat, situat la vest de Great Dividing Range. Dacă termenul răscolit nu vă place sau îl socotiți inadecvat pentru ceea ce am făcut în Australia, sper că, după ce veți fi citit sau măcar frunzărit cartea, să aveți mai puține rezerve. Căci, de fapt, nu am fost un turist, cu minte și la locul lui. Natura călătoriei și stilul de a o realiza mi-au permis, sau mai obligat, să intru în contact și să discut cu cele mai diferite categorii de oameni de la simpli trecători sau turiști, la oficialități specialiști funcționari din multe domenii și oameni de presă. Celor mai mulți dintre ei le-am difuzat pliantul expediției și materialele promoționale despre România, având posibilitatea să le explic misterul prezenței unui personaj ca mine pe pământ australian. Nu e de mirare că oricare astfel de discuție, fie ea simplă sau fugară, a însemnat un prilej de a aduce vorba de România. Reacțiile interlocutorilor Evoluau invariabil de la surprindere și interes, la simpatie și acolo unde era cazul, chiar la disponibilitate de sprijin. De fapt, am folosit cuvântul răscolit tocmai în acest sens, fiindcă spre marea mea satisfacție în orice împrejurare am lăsat în urmă o dără chifănească, în spatele căreia se ascundea o fărămă de imagine pozitivă a țării mele. Indiferent de zona străbătută, nu se putea să nu întâlnești și turiști din alte părți ale Australiei. Aflându-mă, de exemplu, la Canberra, Victoria, Sydney sau Tasmania, întâlneam oameni din Queensland, teritoriul de nord, Australia de sud. Când venea vorba de itinerariile parcurse, rămâneau descumpăniți. Li se părea neverosimil că eu lăsasem în urmă coasta de vest, centrul deșertic, nordul extrem, etc. Atunci simpatia lor mergea până la admirație, mulți spunându-mi cam așa, You have a very good job." la care eram obligat de adevăr să le răspund că eu am altă muncă la mine în țară și ceea ce fac în Australia e numai din pasiune și pe banii mei. Adesea mi s-a întâmplat să predau scurte lecții de geografie și istorie privind România. O făceam cu atât mai mare plăcere, cu cât cei interesați nu erau numai australieni, ci și turiști de pe alte continente. Cum puteți bănui, cele mai multe contacte aveau loc fie în hotelurile pentru ruxaciști. Backpackers, unde majoritatea erau tineri, fie în grupurile organizate cu care aveam aceleași programe turistice sau de documentare. Spre deosebire de unii români cărora le e jenă să-și afirme identitatea națională atunci când se află în altă țară, eu răspundeam cu mare satisfacție și mândrie la întrebarea omniprezentă în rândul turiștilor străini. What country are you from? Activitatea mea promoțională privind imaginea și valorile României nu au desigur și nu pot avea un caracter oficial, dar impactul spontaneității și informalului mi s-au părut mult mai mare, iar interesul pentru țara mea mai sincer. Din acest punct de vedere, experiența australiană rămâne cea mai elocventă și dacă am reușit să răscolesc un continent, faptul se datorește și concepției mele despre călătorii, concretizată într-un fel anume de comportament. Cum ați înțeles acesta e felul meu de a vedea lumea, care presupune și o privire a lumii îndreptată spre țara mea. Cu simpatie, Constantin Chifane Drăgușani.